Jokin urain, egunon. Egunon. Zergaitik e, txomin iturberi buruzko liburu bat orain? Ba... E ez beste norbaiti buruz? Bueno, beste norbaiti buruz ere egin daiteke, baino gehiagori buruz egin daitezke, baina irutzen zitzaidan txomin bere garaian, irurogei eta mar eta laroikoa markaetan hain pertsona erreferentziala izan zena bai erakundean eta bai ezkerra bertzalean, E, merezi zuela eh, pertsona hoi buruzko biografia bat egitea, eta hori izan da motiboa pixka bat memoria erreskatatu du edo uliburu eh, bosatzko. E, Txomini buruz hau da zazionan zen pertsona bat buruz egin diozu liburu bat, haie e, da eg zazionan de pertsari buzko biografia moduko bat? Ez z da bate erraza, Ora indik ere, ba, sasi e, pertsona bati buruz hitzegiteko orduan eta badaudelako nolabaiteko erreparoak Ezin eh, dugu ahaztu, eh, orain dik ere, badagoela alako, ez dakit, mehatxu bat eh, Espainiar eh, Audienzia Nazional eta Judikaturaren aldetik, orduan ez da erraza, eh, olako pertsona batei buruz, eh, garaiko pertsonen eh, eh, ba, oroinmenak eta anedotak biltzea. Ez da erraza. Nola definituko zenuka txomin? Nortzen nolakoa zen? Baserritar eh, peto-petoan, hartakoa hitz egiten ari gara iruroikoa hamarkadaz, daz. Eh, etxe gizona, lagun arteko gizona, kirol zalea, pelota zalea, batez ere, fukol zalea, kantu zalea, alaia, adarjotzailea. jotzalea. Eh, lagun arterako, eh, behiraltu batean, edo ikusi batean, lagun arterako eh, gizona parta. Mm. Baina talde armatu, baina, eta eta talde armatu bateko buruzagia ere. Haran buruzaki buruzagi mitikoa? Bueno, mitoak e, e, sortzen ditu normalean pertsona baten gandik urruntxiago dagoen jendeak. Urbil dagoen jendeak ez du sortzen mitua, baizik sortzen du e, e, errespetua, e, begiramena, Eta alde hortatik, e, ba, pixka bat, belaunaldi hau izan zen e, frankismoari aurre egin zion lehen belaunaldiak, geraren ostean, orduan, hortik e, sortzen dira zeinbait pertsona erreferentzialak, beraien e, borroka ibilbideagatik, e, eman zioten zonagatik ere, betxaiak eman zion zonagatik ere, eta e, txomin hori itako bat izan zen erreferentziala, eta um, nolabait mirestua edo um, errespetatua daintzat. Ipatzen duzu bazetar laboraria bazela bai. eta e, liburu ipatzen duzu euskararekin bazuela atzikimendu berezi baz eta etaren barnoian ere lan handi egintzuela, badiez beren komunikatu edo horrak euskara egin zitezen ida zitezen. Bai. Momentu batean erakundeak hartzen zuen, hartu zuen erabakia em, euskal erakunde izateko eta euskal harri alde borkatzen zuen erakunde bat izateko euskeraz funtzionatu behar txela, eta orduan hasten da euskeraz e, agiriak eta argitaratzen, baina Baita, eh, zuzen dagoen jendea ere euskalduna edo euskeraz dakiena izan bertuela erabakitzen du hor txominek ba, eh, zer ikusi ahondia izan zuen bere inguruan zeukan eraginagatik eta bere jarrera tinkoagatik euskaren aldean. E, e, Ipar euskal Herrian bizi izan zen urte luzez, bai e. garrusen, bai baionan, hainbat jenderekin mintzatu zera liburu hau egiteko, pentsatzen dut, e, olako liburu liburuat egitenakoan, e, Aldeko iritzia bakararri biltzen direla edo denetarik bada? Bueno, Ttxomainen eh, kasuan ik ez dut inor ezagutu berataz gaizki eh, aritu denik. Batez ere bere ezagutu zuen inor ez dut eh, zetu ezagutu ez. Etsaaiak ere eta arerio politikoek ere, ba, Eukalalde geleltzaalekoak eta bidibidez erakundeareiko bazuten jakineko jarrera bat, baina txominetaz bazuten errespetu sakon bat. Errekonoziten zioten, eh, bere izaera eh, abertzalea lehenik eta eh, eh, zintzotasuna nola baita. Etxaiak ere etzuen berarekiko nola, bait, nola izango nizuke narraskeriarik edo zearik ezera. E, etaren barnean ere zatiketa in inditzen ezagutu ditu zituen etxominek behar badako horrena izan zen eta militar eta eta politiko militaren arteko zatikari irogeita hamalau birogeita amauz urtetan. Nola gainditu zuen berak e, krisi hori hau da lagunen arteko zatiketa ikaragarri hori? Ba, eh, askotan eh, minez, minez, ba satiketa hori oso mingarria izantelako garaiko militante uh, gehienek edo guztiak esaten dute oso mingarri izantzela 70-ko 74-ko satiketa hori Eta e, kontuan izan gaina gutxiengoan geratu ziela e, bere, zeak, e, bozgarren e, asamladakoak. Orduan oso migarria izan zen, askotan harremanak e, ere e, ba, eteten ziren o puskatzen ziren pozizio ezberdinen Baina e, konbentzimentu haunti bati jarraituz eka inditu zuen e, inolako dudarik gabe. Familia ero osatu zuen seme alaba, iruzeme e, izan, izan zituen militantzia eta familia. Nola ustartu zituen txominek? Ba, eh, militante guztia bezala gaizki. Egoerak, horretara, ere zaituenean Zure eh, gogoaren kontra hartu behar jozun erabakiak daude, ezin zara familiarekin, familia bizitza bat egiten geratu, Orduan, em, sortzen dira hainbat eh, ondo ez edo dena delako, es. Orduan gaizki eramaten duzu hori, baina ahal ongien eramaten saiatzen zea, eh, mm. ba, zea egoera ba, txar horren barruan, ez. Ipar Euskal Herrian bizi izan zen urteetan ere hainbat eh, pertsona gurutzatu zituen, eh, Ipar Euskalerikoak ere, zen nolako harremana izan zuen eh, hemen hona horrizenean, eh, hainbat jenderekin. Baibarnek aldeko, ibiko zaldeko. E, nik ezagutu ditut hemen ipar aldeko hainbat etxe, e, e, ba, bera eskotatuta egun behar eta egoten zen hainbat etxe, eta ikusi dut etxe horietan, ba, etxeko bat bezala tratatzen zutela. ez. Esaten zuten, ba, garruzen egon zen garaietan, donanpailu aldean egon zen garaietan, ba, ebitzen zela inguruetan, basarrietan eta laguntzen, lanetan laguntzen eta barri. Eta handik bi urtera, adibidez, zegoela ingurua haietan apaisik edo abeslaririk edo e, basarritarik haiek ezagutzen ez zituenik. Eh? Eta txomin eta bereki ideak ezagutzen ez zituenik. Erraztasuna handi bat zuen e, integratzeko eta jendearen artean txertatzeko zegoen lekoan zegoela. Mm. E Hor, iruko, ir, iruki batzuk aurkezten, aurkezten diguzu ez? Txomin, e, argala eta txikia ez? Zuretzak hiru pertsona horiek izan dire etaren e, biziluze hortan, hiru pertsona gako ikustiko darri honen historien? Bai, <coughs> pentsatzen dut oiek izan ez balira beste batzuk izango zirela gakoak, baina zuertatu zen hoiek momentu horretan elkarrekin topo egin zutela, eta nola baita? Eh, izan zutela eh, gidaritza eh, erakundean, ez? Orduan gakoak izan ziren zentu hortan. Baina beraiekin batera beste batzuk ere. Beste horiek egonez balira beraiek ere etzinan gakoak bizu. Hiruak ere e, buruzagi, hiruak ere ezberdinak hizakeran. Bai. Oso ezberdinak ere, eh e, txikiak tradizio e, religioso batetik, txomine ere fineztuna zela esatzen zen, baina beste tradizio eta kit kaletarrago batetik datorren eta argala berriz erabat tradizio kaletarreko eta marxista e, pentsamentu marxistatik zetorren. Mm. E, estatu espainiarrrarekin izan zituen hainbat eh, kontaktu gaia bukatzeko edo negosakettera sartzeko. ta Allerikoaz denizka aiipatu Bizkat Alderiara kanporatu izan zen, Espainiako Gobern eta fase batera i, at, er, abiatu zen porrote egin zuen eta gero bere desagertzea. Mai. Bere deagertze beti misterio bat izan da Mai. zuk don aztertu duzu hori txominen eh, desagertzea eriotza nait. Kontua gada, e, bera hil momentu horretan ofizialki bera bakarri zegoela argelian, orduan hiltzen momentu horretan argeliar gobernuak nolabaita zaldu behar zuen e, bere eriotza eta erakundeak ere nolabaita zaldu behar zuen. Orduan, e, Alxeriaren sekretu sekretuen eta erakundearen eta erakundearen artean egoten da halako akordio bat adostasun bat hori eriotza hori azaltzeko eta orduan azaltzen da e, auto batean errepeidean hildela eta bar bere garaian azaldu zien baita auto txikituaren argazkiak ere eta hain bat datu. Kontua da hori e, bertsio hori emantzela benetako bertsioa E, e, argelian zeuden e, errefusiatuen egoera eskutatzeko. Ez? Eta, liburuan azaltzen da, nola han zegoen hainbat errefusiatu, e, gune militar batean, beraien etxe edo e, bizileku bat e, antolatzen, eta bar eta bar ez. Bukatzeko izbatez, gaur eguneko egoera ikusita, zepazatu den ikusita, txominek zure ustez, zepentzatuko luke, ikusita 2008a beyond den Euskal Herria ikusita? Bueno, nik uste dut txomein egazmatuko lukeela gaur egun ere egokitzen, eta errazazmatuko lukeela, eta batez ere aurrera begiratuko lukeela, eta aurrera joateko zer egin litekeen pentsatzen aziko litzatekela. Mil esker jokin urain. Esker egazko zuai.